vader, dank dat hier is dank dat jy die, die prijs van ons betaal het, soos die die lied sê dank dat jy vertrap is, so ons kan lewe jy houwe gevat het, so ons kan genees wees en boor het al en boor het alles verhouding met jy kan nie te wie is in die teenwoordigheid mag staan. Die prijs is betaal. Ons mag u planen. Vader ons sê in die dienst, in die naam van Jesus. Amen. As iemand vir ons een woord het, ons luister graag daarna. Morgen jylle, ek wil som jylle anmoedig vir oogend, ek bedenk hierdie ding, en ervaar dit in hierdie week, dat dit wat ons hoor, ons rarig nie in praktyk gaan toepas en dan mors ons ons tyd hoor, en kan ons nou lekker vir die huis bly verochend en inlee en alles. En ek het hierdie week niet ervaar dat die constante kees vir my is om al te weeg. Die woord oordeel is, weet ons nou, is die woord om te weeg. Nee, dit nie, ek oordeel jou, want jy so verkeerd nie, is dit nie. Oordeel beteken, ek weeg twee goed teender mekaar af. En, vir my om in hierdie week dit prakties te gaan toepas was 'n uitdaging, een constante uitdaging, om constant te sê, dit wat ek in my vlees beleef, die aanslag, die negativiteit, wat ook aan na jou kant toe kom, weeg dit zwaarder as die prijs wat Jesus betaal het. En elke keer in hierdie week, wat ek teruggegaan het zo en toe, het ek net gesê, jyre, wat jy vir my aan die kruis gedoen het, weeg swaarder as dit wat ek tasbaar beleef so wat ek nou doen, al wil my vlees blij by dit wat ek ervaar, en ek moet my hele wees eindelijk verlang om daar te wees, by sister smarte sit, of om toegedraaid te word in dit wat ek ervaar, kies ek teen dit wat my vlees wil doen, en ek gaan terug na wat Jesus my in die kruis geloen En die oorwinning is reeds my behaal, dier Jesus Christus, hoekom wil ek, die jongmense sê, een mooi woord, al sê loser, hoe kom wil ek een loser wees in hierdie omstandighede, want die omstandighede trek my net af en af en af en het voel later ek sien niks, nie maar as ek kan kies en te sê ek draai my rug op dit wat my teruggaat hierdie ketting om my voet, wat ek daar koester, verlang, vir een week, vir een dag, vir 'n uur, vir jare ek kan nie bekostig dat ek meer n dag verder verloor nie, so die ketting het Jesus in Jesaja 61 hy het het afgekap Hy het die boeie losgemaak. Hy het ons uit die tronk uitgehaal. Hoekom wil ons daar gaan sit? Terwyl ons hierdie oorwinning kan beleef wat hy vir ons behal het. En weet hy, wat is die geheim wat werk vir my in praktyk? As ek in die oog met die Heer respondeer. Ek en rarig mense, nou nie ere of wat, nie 5 meter, 10 meter, maar een tyd wat ek net inzoom op sy heerlijkheid. Inzoom op wat hy vir my in die kruis gedoen het. Inzoom in hoe hy my sien. As ek my dag so kan begin dan is dit niks om my rig op hierdie goed te draai nie. Maar wat ek achterkom, as ek wakker skrik in die ochend, en dis die een ding op die ander ding op die ander ding, en ek hoop in myself voorbij, dan is dit so makkelijk, ek vloe so my saam hierdie goed. Ek denk nieers daar oor nie, ek gaan so saam hierdie stroom. Maar as ek recht begin het, dan is dit ek sien nie kans om hierdie eersgeboor te recht, wat ek beleef het in intimiteit verochend met die heren. Ek sien kans om het te verruil vir stupid, onbenillige goed wat geen punte tel nie. En gaan kyk hoe ons ons bezig moet goed wat oor een week nie eers punte tel nie maar ons verloor een week om het ons aandacht aan gee. Ondou Jesus het die duiwel uitgekleed en hy kom en hy sê vir ons in Lukas 10, 19 hy sê ek gee jou maag oor al die kracht van die vijand. Hy bemachtig ons oor al die kracht van die vijand. En wat gaan doen ons? Ons vat ons mag, wat hy ons mee bemachtig het. Ons geer het so vir die vijand vir die omstandighede. En ons raak slave van ons omstandighede. En dit stel ons oorwinningslewe, ons intimiteit. Die vreugde in jou hart, die huppel in jou stap, die lied in jou hart. Jy geer dit weg. Moe nie sê die duivel is so listig in die duivel doen, dit aan my nie nie. Hy het geen mag nie. Hy het nie die mag wat ek jou geer. Moe nie dat ons daar gaan sit nie. Moe nie, soos een vark en die modere gaan rol nie, mense. Jy is een prins en een prinses van die koning van die konings. Ons het een toekomst in hom. Ons het nie een verlede nie. En drie minuute terug is een verlede. God is nie in ons verlede nie. God is net in ons toekomst. Ek wil aanmoedag grijp dit. Die vrijheid waarmee jy kan leef, wanneer jy hierdie kese constant maak, geen geld kan het koop hee. En as iemand jou benadeel het, of te nagekom het, haai jylle, vergewe. So makkelijk, kies om te vergewe. Kies net en sê jylle, iets vergewe, ek vergewe gaan. Ek, okay, dit is so maklik, dit is rarig, so makkelijk soos dit. Maar dit vat die kies van my. Die jylle gaan my nie dwing nie, hy werk nie tegen my wil nie. Kies lewe, dat jy kan lewe, ek wil jylle aanmoedig. Hierdie week het het vir my soos een bom gewerk, en ek wil dit vir julle bemoedig mee grijpe. Dankie. Het en daar julle allemaal nou stilgepraat. Ons praat oor hierdie verhouding. Hierdie kostbare voorrecht wat ons het om een verhouding met die heren te hee. En ons het, ek het nou die vorige week oor gepraat, het en daar nou aangegaan, week, en daar oor gepraat. En ek denk nog nie, ons is heeltemaal klaar nie. Maar, het is interessant dat sy nou een koers begin loop vanmorgen. So ek wil jylle met my saam met my blaai, na Ephesians 4 toe. En nou, die van jylle wat bybel sê, ek wil jylle met, met my saam met die skrif, die wat nie het nie, bring toch d'lle saam. Ek kom een ding achter, daar is een facet wat ek uitgelaat het, in hierdie verhouding wat ons met die heren kan hee. En dit is in ons communicatie, ons specifieke betrokkenheid by die woord, by Godse woord, by die skrif, Elk van ons het nodig om hierdie skrif vir ons te lees, vir ons self te ontdek, self openbaring daarin te vind, want dit is waar die anker lee van jou leven, van jou geestelike leven, en dan wil ek daarby sit, self. Jy weet, as kinders groot word, dan kom hulle ons op een stadium, wat hulle sê, self. Jy maak jy sy skoene vast nie, hy sê, self. Ek kan nie verstaan waarom ons as volwassenes nie by die plek kan kom van self, waar ons was, tos toddlers was nie. Om te sê ek wil self lees, ek wil self God sy stem oor. Ek wil vir my self bid, ek wil self self ontvat, ek wil self die pad loop. Dit is so makkelijk om te verval uit die regoedheid. Nou, nou is jy al seker by vers 4, ek wil lees by vers 11. Dit die ou, so ou bekende skrif wat julle so goed ken, maar as jy dit nog nie gemerk het nie, wil ek het seker maak, dit is gemerk in jou Bijbel. Hy sê, en hy het gegeen sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en lerars. Nou hoor mooi, waar oor het hy dit gegeen? Waar het hy die bediening van die gemeente daar gestel? Hy sê, hy sê om die heilige stoeteris vir die dienstwerk, nou kom, stop iets vir oomlik daarby, om die heiliges toe te rust vir hulle dienstwerk, wat beteken dit? Dit beteken, dat die heiligis, as ons die doel bereik het, as ons gekom het, waar oor gemeente gaan, waar oor die bediening gaan, waar oor Paulus hier skryf, dan beteken dit, die mikpunt is om te kom, by die plek, waar die heiliges bezig is, met hulle dienstwerk. Ek meen, Hier is een paar van jylle ouders wat nog matriek moet skryf, of wat bezig is om matriek te skryf. Maar die meeste van ons het matriek geskryf. Hoekom gaan ons school toe? Ons gaan school toe, omdat ons matriek wil skryf. Ons moet klaar kry, dis die jylle doel van school, is dat ons uitstap en sê, ons het matriek geskryf. Nou as ons verewag in die school blij, sit en nooit matriek skryf nie dan sal het een tragische saak wees. Maar is het nie interessant, dat ons in, in ons sekulair leven, metriek skryf op school nie. Maar geestelik, skryf baie van ons nooit metriek nie. Ons bly altyd bezig, met die proces om heiliggestoeteris vir die dienstwerk. En die proces is al 2000 jaar aan die gang. En die tragedie is, dat in soveel gevalle, In die christelike wereld is die heiligis nog steeds bezig om toegerist te word vir hulle die dienstwerk, en is nog steeds bezig met hulle die dienstwerk nie. Right? Hou dit nou net in gedachte, moet nou weggaan van die reen af nie. Dan gaan ons nou na die ander bekendingskristie van, van Hebrews 5. Hebrews 5, daar van vers 12 af. Nou hou net jou vinger hier, want ons gaan terugkom na hierdie en toe. Hebrews 5, vers 12, sê die skrif, Want hoewel jylle vanweer die tyd leraas boor te wees, het jylle weer nodig dat die mens jylle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En jylle het weer behoefte aan melk in die vaste spuise nie. So sê jy wat sê daar, hy sê, jylle is alweer bezig om heiliges toe te rust vir die dienstwerk. In plaas dat die heiliges, die toegeruste heiliges, bezig is met hulle dienstwerk. Ek wil hy, jy met jou in die positie plaas vir morgen en sê, waar staan ek? is ek nog steeds bezig om toegerist te word. Die skryver van die breerbrief sê, ons behoort al vanweer die tyd, en ek dink dis jolly nodig, ondou net hy het 2000 jaar gelede al gesê. Ons is nou 2000 jaar verder. Hy sê, en hoeveel te meer dan vandag sê, alhoewel jylle, of jylle is veronderstel, om al leraars te wees, bezig met jylle dienstwerk, sy het nog steeds nodig om julle te voet moet melk in die vaste spuis in. Mense, dan sal ergens iets fout met die, die verhouding waarover ons praat. Ons praat oor een verhouding, en nou, ons gaat meer sê daar die, die loop van die ochend, maar, as ons verhouding ons nie daar kan bring nie, dan is daar een fout met die verhouding. Dan moet ons weer kyk na die verhouding, en sê, wat kom kort in die verhouding, of, wat steel in die verhouding, en dat vanmorgen gewijs, hoe makkelijk laat ek toe dat omstandighede of voet van buiten af my verhouding stel. En jy sien as die verhouding stel, dan gaan die twee paai uit mekaar uit. Ek gaan nog dier die acties. Weet nie, ek kan nog dier die rechte goeders doen, maar ek het lang al nie meer contact nie. Ek is lang al nie meer in pas. Ek, ek sê altijd Abraham omdat jy toe Abram by Hagar gaan keier het, kom God na Abraham toe. En typies van God, hy verwijt nie. Hy sê, Abram, wandel, halak is die woord, wandel voor my aangezicht, dan sê jy oprecht wees. Hy sê nie, Abram, luister boete, ons het paar dinge wat ons moet uitsorteer hier so nie. Hy het nou grootvoud gekom nie. Jy het so pas die midde-ooste geskip. Wat sê God vorm? God sê vorm, Abram, kom in pas met my. Die woord halak beteken, kom in pas met my. Hy sê, jy het nodig om in pas met my te wees. Baie mense loop met God saam, hulle sê pas met hom heen baie kinders van die Heere, loop met God die paad, Abram het nie opgehou om die paad loop nie, maar hy was nie in pas nie, David roep uit, toe hy overspel gepleeg het met Batsebaid, en het moord gepleeg het met Iria, toe sê hy, my gebeend het uitgeteer, en my gebril die hele dag, David het nie opgehou om die Heere te dien nie, maar hy was nie meer in pas nie, dit het meer as negen maanden gevat, voordat hy weer in pas gekom, het woord ons, op Psalm 51 lees, hy sê, Heere, ek het drooggemaak, Heer, ek wil weer in pas, hy sê, ontzondag my met die sop, ek wil weer in pas met die kom. So hy is so makkelijk om met die Heer een pad te loop, en sê, ek is een kind van die Heer, maar ek glat nie in pas met hom nie. Jy sê, as ek goed is in my leven toelaat, wat nie in pas is nie, dan is ek nie in pas nie. As ek met een klip in my hart, of met een onvergevingsgesindheid, of een ding loop, dan is ek nie in pas nie. As ek my bezig hou met die negatieve, wat my die wereld my bombardeert, is ek nie in pas nie, want God is nie daar nie. God is nie vir een veroordeling nie, God is nie in vergelding nie, God is nie in wanorde en goddeloosheid nie. Hy sê, daarom het ons laas keer geeindig door gesê, alles wat waar en eerbaar en rein en lieflik en loflik is, bedink dit. En as dit nie aan al hy verheids is voldoen nie, moet dit dan nie bedink nie. As jy in pas wil wees, dit is nie geheim. Hy sê, hoewel ons van weer die tyd leraas behoor te wees, het ons nodig, hy sê, het ons julle weer die eerste beginsel van die woorde van God moet leere. 2000 jaar geleden klaai al daar oor. Nou soos 2000 jaar verder. Hy sê, want elkeen wat melk gebruik is onervaar in die woord van gerechtigheid. Hy sê, ervaring, as ons die woord van gerechtigheid, ons het verleer keer gepraat oor die openbaring van die woord van gerechtigheid kanseleer die verlede. Ons het die vergelijking tussen sielkunde en die openbaring van gerechtigheid gemaakt. Ons gesê Die sielkindige moediel sê, gaan terug in jou verleding. Gaan kry waar die fout gekom het. En gaan grave dit oop, en gaan vergewe dit, en gaan bind het, en gaan ontbind het, en gaan doen al die goeders daarmee. En dan kan jy gezond word. Wie daar is, ons wat gezond word, of wat beter word so, maar wie wat? Die uiteindelike genezing. Lee in die feit dat die heren sê, ek sien een nieuwe skeping. Jy sien as dit een nieuwe skepsel was, soos wat ons vertaling sê. Da's het een wat so'n bykie opgedolle het. Jy weet hy die duike het geslaan, en hy het om mooi oor gesverf, en hoe sê die, die panelbieters, of die paneeltloppers, hy sê ons om gebaf, en nou lyk hy weer mooi. Dit nie wat God gedoen nie. Hy het die nieuwe skepping daar gestel. En die nieuwe skepping het nie verleden nie. En elke keer as ek my herinner, dis wat hy daar vanmorgen van praat, as ek herinner aan die nieuwe skepping, ek sê, nieuwe skepping ookom, oor ek iets recht gekryd nie. Ja, Ek sê nie verskephonger wat hy gedoen het. Dis wat hy my sien. Dan sê ek vir drie minute gelere, vijf minute gelere, vierwannig jaar gelere, een week gelere, een maand gelere, jaar gelere, twannig jaar gelere. Dis voorbij. Ouding het voorbij gaan. Ek kan nie die venterwaainkie van die verlede met my saambring en dan pas met God wees nie. Daar pas is te vannacht, die waainkie is te zwaar. Ek het nodig om licht te wees. Oké, okay, en nou sê hy, ons het nodig om ervare te wees in die woord van gerechtigheid. Ervaring in die woord van gerechtigheid, ondou nou 2000 jaar gelede skryf hierdie skryver dit al. Ons moet ervare wees in die woord van gerechtigheid. En ons is nou, 2015 is hierdie gemeente nou 30 jaar oud. 30 jaar! En die gemeente is gebouw op die openbaring van die woord van gerechtigheid. Dat is geen ander bestaansrecht vir die gemeente nie. As dit nie vir die woord van gerechtigheid is nie, was hier nooit so gemeente nie. En nou vraag ek jy, hoe lang is jy betrokken by die gemeente? As jy ervare in die woord van gerechtigheid. Hy sê, die ervaring van die woord van gerechtigheid kwalificeer my vir vaste spuis. Wat is vaste spuis? om jylle my help vermoorde. So jylle sê, Paulus was ervaren in die woord van gerechtigheid. So ons dit kon. sê. Ek dink nie, daar is iemand, geen skryver in die bybel, wat die gerechtigheidsboodskap so raak gevat het, so vir ons deurgegeet, so sê Paulus en pen nie. En is vrek interessant nie, ek kry meer en meer theoloog, wat die gerechtigheidsboodskap weerstaan en sê, Paulus moest nooit in die Bijbel gewees het. Verstaan jy? Maar het is al nog steeds sikkel om die gerechtigheidsbootskap uit te kreeg, en jylle houdteste mens vol af. Maar, ons kan een stelling maak vir morgen en sê, Paulus, was ervaar in die woord van gerechtigheid. Alright, hou dit nou daar vast, ons gaan terugkom na jy en ek dink so, maar ons het nou baie punt om na toe terug te kom. Nou met jylle saam met my gaan na, 2 Korintheus 12 toe, 2 Korinties 12. Ons nou gesê, Paulus was een man wat ervaar was in die woord van gerechtigheid. Nou kyk nou hoe werk vaste spuis. Want as ek ervaar is in die woord van gerechtigheid, dan is ek voorbereid, as ek reg vir vaste spuis. Nou kom Paulus en hy beskryf een van die dinge wat gebeur in die woord van gerechtigheid. Hy sê, Hierdie man wat ek geken het, hy praat van homself, nou praat hy van homself in die derde persoon. Hy sê, ek het die man geken. Hy sê, en hierdie man het die ondervinding met God gehad, hy was weggerig in die derde hemelskies, nou schrik die ouwens na die eerste en tweede, en asjeblief, my nie jou tyd moors nie. Hy kon gesê die tiende hemel, hy wou het my net sê, hy, ek was weggerig in die plek, waar verder is as wat jy kan bid of dink. Hy sê, ek was daar, ek het daar ervaring met God gehad, waar ek dinge beleef het, wat ek nie in woorde kan sê nie. Hy sê, om in pas met God te wees, so om dit te ervaar. Ons het gesê, in hierdie verhouding wat ek met God het, is God Godse droom om my te vat na die plek toe. Gereeld. Na een plek toe, waar ek beheer verloor. Ons het die vergelyking getref, tussen in die intimiteit tussen in die man en sy vrou, die, die intimiteit tussen in ons Himmelse breidegom en my. Om een plek te kom, waar ek beheer verloor, waar ek in die ekstase van die heerlijkheid kan staan, dis waarvan Paulus hier praat. Dit is een van die effekte van om in pas met God te wees. En dan gaan hy sê, nou, Paulus' beleving is daarin by vers 7, van hoofdstuk 12, 2 Korinties 12 vers 7, hy sê, en dat ek my oor die voortreffelijkheid van hierdie openbaring nie so verhef nie, is my een dooring in die vlees gegee, een engel van die satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie so verhef nie. Dit is Paulus' beleving is hiervan. Luister mooi. Ons kan nou, Ons kan nou baie goed hier maak, maar denk jy nou, denk jy nou, dat God toe gesê, oran, ek het jou hierdie belevingis gegeen, maar nou gaan ek jou eers een bykie pak gee, want anders gaan jou kop te groot raak. He? Ek gaan nou vir jou, een engel van die Satan steer, daar is geen gemeenskap tussen licht en duisternis nie. Geen gemeenskap tussen God en Satan nie. So, verstaan jy, Paulus beskryf hierdie ding, en ons was so vannag om dit te lees en een verkeerde ding, God het niks hiermee te doen nie, dis nie wat dit gaan nie. Maar hoor nou wat sê Paulus, hy sê, hier oor het ek die Heere driemaal gebid, dat hy van my sou weik. Nou is interessant, die ouders wat nou die geskienis van die tyd bestudeer het, en commentaar oorskryf het, sê, daar was een specifieke oud wat naam nergens voorkom nie, wat rechtig vir Paulus teengestaan het, wat Paulus oorals gevolg het. Jy weet, ek dink amper, ek, ek dink om een voorbeeld te trek, jylle ken nou die Lance Armstrong episode nie, Laans Armstrong wat die tode Frans 7 mal gewend het, en toe nou die aantuiging steen om, en da's 1 specifieke ou, wat sy naam maak nou vir jy het vir die oomlik, maar dis die belang nie. Hierdie ou het gesê, ek sal hierdie Laans Armstrong sal ek ontbloot. En hierdie ou het jare na hy en uitgetreed het, hierdie ou op die laanse kuis gesit, totdat hy uiteindelik laatst by punt gekom het en sê, hier is die sak met dat, dis alles wat gebeur het. Want eindelik wat met hom gebeur het, eindelik moet allemaal gebeur het. Maar die, die essentie is, hier was een ou wat op sy kuis blij sit het. En nou, hoe jy sê, Paulus te ou gehad, het op sy kuis geklim het, het. En op sy kuis blij sit het. En om tegenstaan het en om achtervolg het. En oorals negatief, negatieve berg gebring het. Oorals probeer kanselere, dit wat Paulus probeer het om gevestig te raak. En nou kom Paulus en Paulus sê, ek het die heren driemaal gebid, dat hy van my so weik sê, Heere, hierdie dooring my vlees, trak om uit. Heere sê, my genade is vir jou genoeg, Paulus. Luister, mooi, vaste spijs sê, my genade is vir jou genoeg, deel met jou dooring. Jy sê, kyk wat het God sien gedoen met die skrif, God sien is skrif gevat en gesê, en so dat Paulus om nou nie moet verhef nie, moet God die ou nederig hou. Luister, nederigheid is jou besluit, As God jou nederig hou, die jou been af te kap, of om jou syk te maak, of uitdoring in jou vlees te druk, verstaan jy, is jy dan nederig? Huh? Dit, dit is ons die nederigheid nie. So, as God so moet werken, dan het ook een groot probleem met God. Maar genadiglik werken hy nie so nie. Maar dis hoe God sien dit gesien het. En dan het Paulus op een ander plek geskryf, en sê, kyk met wat er groot letterskryf ek vir hulle, so sê hulle, sien julle Paulus te gezicht gebrek gehad, hy moet groot skryf, want hy kan nie klein skryf lees nie. Toe sê ek, like, Paulus het, het probleem met sy oog gehad, en dit was sy dooring in die vlees, en dit was hoe die Heere om nederig het, en daar moet ek swak oog. En daar moet ek hier die rematiek. Daarom loop ek met repressie. Want jy weet, so hou die Heere my nederig. Dit is die story van godsdienst. Maar die waarheid is, Paulus sê van ons iets anders hier. Hy sê, ek het driemaal gebid, ek het driemaal, hy sê, ek het nie verstaan nie. Want jy sien, vaste spuis is vir volwassenes. En vaste spuis het gesê, Paulus, my genade is genoeg vir jou. My kracht is in jou. Ons het gesing, as he is, so how he in this world. Soos hy is soos ons in die wereld, 1 Johannes 4. Hy sê, soos hy is soos ons in die wereld. Hy sê, my kracht word in jou swakheid volbring. Dis juist as jy swak is, is, wat jy sterk is. Dis juist as jy sê, heren, Ek het nie raad om die dinge wat, wat jy kan sê, maar werp jou sorg op my. Werp jou dooring op my. Hy sê, ek sorg vir jou. En Paulus moes die ding snap. Paulus moes by een punt kom wat hy sê, vaste spuis is vir volwassenes, en as ek een volwassene is, en daar is een dooring in my vinger, en ek sit in kerm net daar, ek kan onthou die kinders, as hulle hier, ja, yeah, alright, ek kan praat. Ek onthou Alfie was die mooiste voorbeeld, Ons het, ons het paar kameelbome daar in die tuin. En dan stap hy in die trappe en hy kameeldoering, jylle weet, ons kameeldoering is een pes van die ding, hy sêg so alvast. Dan kan jy hoor wat sy keellaai maniekie op sit. Dan gaan sit hy net daar, met die doering in sy voet. En dan word hy alarm wat afgaan, en daar klop ek uit die aard van die saken. En soos ek aankom skry, moet my trek nie, moet my trek <laughs> Want hy weet hy uitdrek gaan seer wees. Maar ek het gewoon ek nie geluister nie, die ding uitgeplik. Maar oor mooi, as dit vandag gebeur met Alfie, en hy traap in een kameeldooring, en hy gaan sê daar en hy skree, wie wat sê ek vir hom? Ek sê, trek het jou dooring. Vaste spuis van vir volwassenes. Deel met jou dooring. Hou op, om vir God te vraag, om die dinge te doen wat hy jou bemachtig het om te doen. Dis die essentie. Luister mooi, Dit is die essentie van volwassenes. Nou kan ons teruggaan na Ephesius 4 toe. In Ephesius 4 gaan Paulus aan, hy sê, om die geheilige stoter is vir die dienstwerk, totdat ons allemaal kom, ok, jylle moet nou eerst weer zoen toe blaai. of is jylle vingers nog daar? Hy sê, totdat ons allemaal kom, tot die eenheid van die geloof, hy sê, totdat ons in geloof in eenheid kom, ek is terug na wat God vir Abraham, gesê, hy sê, Abram, kom in paas met my, ons het nodig, as ons gemeente is, ons praat vanmorgen oor die nieuwe testamentiese gemeente nie, as ons gemeente is, het ons nodig om in pas te wees, met wat God sê, maar dit sal beteken, dat ons ook in pas is met mekaar, is dit nie so nie, want wat is die waarde van, kan jy joustel voorstel, dit gebeur met partij ons, dat daar een kortsluiting in ons seneweestelsel is, en dan rik ons so, jy weet. Of ons het anderlande goeders. Nou, hoekom zou ons dit doen? Omdat die lede van my lichaam nie in pas is nie, maar as het in pas is, dan werk my handes saam, as ek wil jy hulle met saamwerk, as ek wil jy hulle met apart, werk my klaar apart. Vir, jylle verstaan wat dit beteken, nie. So ons het nodig om as lichaam, as lede van die lichaam in pas te wees. En as ek my hand vat en ek kap om af, dan bly die lichaam sonder die hand. Dis wat oor hy sê. As een lid lei, lei lede saam. Sien jy hoe belangrijk is dit, dat ons als lichaam in pas moet wees. Nou sê hy, ons moet amal kom tot die eenheid van die geloof. So, jylle sien nou, as ons ons self oopstel vir die woord van gerechtigheid, dit is wat oor die gemeente gaan, as ons ons self vir die woord van die gerechtigheid, dan moet ons volwassenis word, en as ons volwassenis word, sal ons, sal ons toegeriste heilig is, wat bezig is met hulle die dienstwerk, maar behalwe dit, sal ons kan onderskui tussen goed en kwaad, sal ons kan onderskui tussen die slaggaat wat die vijand van my stel, dier die omstandighede, dier ander mense, en wat Godse droom vir my is. Ek sal kan onderskui, omdat ek weet dat die wijse waarop God nou met my praat is, door sy woord, waarmee my onderrug, waarmee my tigtig, tigtig en onderrug is die woord, om onderwijs te gee, tigtig dis die woord tigtig, is nie of vir my adoring om my vlees te druk, of om my seer te maak, of my siek te maak nie. God praat met my dier sy woord, hy sê, ek moedig jou aan kom wandel met my, kom en pas met my. So, om te kom tot die volwassen man, nou sê hy, die heilige stoter is vir dienstwerk, hy sê, totdat ons allemaal kom tot die volwassen man, nou, hier sê, belangrike ding wat Paulus sê, het jylle dit gesnap, hy sê, hy het sommige gegee, as apostels profete van gelis die herders leraars, hy sê, om die heilige stoot te rest vir die dienstwerk, toordat ons allemaal kom. Wanneer is die toordat? Voor of na die dienstwerk? Wanneer is die toordat? Voor of na die dienstwerk? Dis na die dienstwerk. Kan jylle sien, hier is een vakleeringskap. So wat hy sê is, soos wat ons doen, so leer ons. Soos wat ons met ons wandel, so leer ons so die volwassen man ontstaan dier dit self te doen. Julle verstaan wat ek bedoel by self nie. Luister, aan die ene kant sê ons, ons moet wees nie, en nou kom ek en ek raak vanmorgen het doen op julle. Ek kanseleer nie die wees doen beginsel nie, julle verstaan nie. Maar die beeld wat ek gebruik, is een kleinkje wat sê, ek wil self my schoen vastmak. En nou sê ek, een volwassen man in die gees sê, ek vat self verantwoordelijkheid vir my huis. Ek sê dit nie meer op een ander ouwe nie. Ek vat self verantwoordelikheid. Ek vat self verantwoordelikheid vir my geestelike groei. En as ek daai verantwoordelikheid vat, mense, dan moet daarom ons iets gebeur. Dan is ek nou bezig met my dienstwerk. En as ek daarmee bezig is, sê hy, gaan dit die effect hee. Dit gaan die volwassenheid bring, tot ek kom tot die mate, tot die eenheid van die geloof, tot die mate van die volle groote, die volle potentiaal van Christus, van die salving van God, wat binnen ons is. So, nou sien jylle met die salving tot uiting kom. Die salving is hier. Ons is allemaal kinders van God. God Godse gees met sy volle potentiaal is binnen ons. En nou moet hierdie, hierdie salving moet tot uiting kom. En dis wat oor Paulus hierdie ding sê aan die Korintheers, in 2 Korintheers 1. Nou moet jylle saam uitblaai in 2 Korintheers 1 toe. 2 Korintheers 1. Want Paulus het juist hierdie krisis met die Korintheers. Hy sê, want hy sê die Korintheers het, het Paulus verkwalik. Hy het gesê, jy skryf ons briewe en jy het nou die gemeente gepland en nou sien ons jou nooit. En Paulus in sy hart wil hy daar kom mys verinner, hy word toegesluit, hy word vervolg. Dis, hy, hy het soveel moeilikheid, die arme Paulus, hy kan hom selfs net nie opsnij genoeg stikken nie. En die ouwens in, in, in die gemeente van Korinthe is typisch typies klombabas, wat sê, ons sê nie genoeg van jou nie, jy gee nie genoeg aandag aan ons nie, hoor jy. En nou, ek skryf Paulus die tweede brief van Korintius, en hy probeer hierdie goed aan hulle verduidelik, maar nou kom hy, hy sê, by vers 17, hy sê, het ek dan miskien lig gehandel, toe ek my dit voorgeneem het, hy sê, my voorgeneem het om na julle toe kom, wat toe nou nie gewerk het nie. Hy sê, of wat ek my voornem, neem ek my dit voor na die vlees, so dat by my tegelijk is ja, ja en nie, nie. Hy sê, my ander woorde, dink jylle dat ek, nou sommer net om jylle te kogel gesê, ja, kom na jylle to, toe, toos ek verinder, te ek ek kom jou nie mee nie. Paulus sê, dis nie wat in my hart is nie. Of ek daar is, of ek daar is nie, ek is nie echt wel by jylle, maar ek het een groot begeerte gehad om by jylle te wees. Maar nou verwees Paulus hulle eindelijk na die volwassen man toe, maar nou sê hy so, vir my in die vlees, om by soep by jylle af te le, mag hy ja of nie wees. Ek wil graag by julle kom. Ek sê ja, ek wil by julle uitkom. Maar ek sê, ek krij dit nie recht nie. Hy sê, ek sê, ek sê nie genoeg ere in my dag nie. En daar te veel aanslaan, te veel teenstand en probleem wat ek het. En ons het my vervolg het en my toegesluid het, toe kon ek nie by julle uitkom nie. So, dit maak nie my ja en nee nie. Dit beteken net ek kon nie daar uitkom nie. Ek sê, maar ek wil nie, julle moet iets verstaan. As julle in die vlees is, as julle nog kinders is, as julle nog op melk is, dan sê julle, Jy moet by ons uitkom, anders maak ons het nie. Maar as jylle volwassenis is, as jylle by vaste spuis kom, dan sal jylle besef, dat Jesus is God Godse ja. Op elke belofte, hy sê, want hoeveel beloftes vers 20, hy sê, hoeveel beloftes daar ook al is, in hom, in Jesus is die beloftes ja. Hy sê, maar wie wat soek hy, hy vraag amen. Hy soek dat ek en jy dit grond. Daarom het Matthäus 18 en, en Matthäus 16 gesê, wat jy op die aarde bind is, reeds in die hemel gebonde, en dis waarvoor jy die amen moet sê, en in plaas dat jy vir my wacht, om die amen te kom sê, volwassenes, sal self die amen sê, in plaas jy vir my wacht, om jou dooring uit te trek, sal jy in volwassenheid, weet, ek my ouwe dooring uit trek, jy sien, hoe lang wil ons onvolwassen bly, hoe lang wil ons babas bly, Jy sien, daar is een tyd wat ons moet aanvaard. Jy sien, ek aanvaar van my kinders, wat nou allemaal in hulle dertigs is. Ek aanvaard dat hulle volwassen is. Is dit moeilik hulle nog onvolwassen kan optrede? Ja, dit is moeilik. Maar ek aanvaard dat hulle volwassen is. En weet, en nou kyk ek na die gemeente en ek sê, as ek na jou kyk, wat aanvaar ek by jou? As ek na Elise kyk, dan sê ek, ek aanvaar dat jy volwassen is. Mag jy om volwassen omtree, jy kan. Die doen ook soms. Maar my aanvaarding is dat jy volwassen is. So, as jy besluit, jy is nie volwassen nie. Dan gaan jy definitief sê, my woord aan jou is ja en nie. Want dan kom jy genoeg by jou uit nie. Hoor jy? Maar as jy ook samen my aanvaardies volwassen, dan sê jy, maar ek het die toeristing. Ek het die vermoe om uit my doorhang te deel. Ek kan die amen sê, op God sê Ja. Jezus is God, sê, ja, al wat ek moet sê is amen, hier het sal so wees, ek aanvaar wat hy gedoen het, hy sê, tot heerlijkheid van God dier ons, en dan gaan hy aan, en hy sê, maar hy wat ons saam met jylle bevestig in Christus, en ons gesalf het, wat ons ook verseel het, en die gees as onderpand in ons harte gegeet, hy sê, hy het ons gesalf, en dan kom Johannes, en Johannes schreef 1, Johannes 2, hy sê, jylle die salving van die heilige gees, en weet alles, van wie praat hy, Hy praat van die kinders, hy praat van die gemeente. Hy sê, jylle, as jylle die heilige geest het, dan is sy salving vir jou beskikbaar, en dan weet jy alles. Jy weet miskien nie dat jy alles weet nie. Maar die waarheid is, die volle kennis, die volle potentiaal van Godse geest, is binnen jou die volle waarheid van Godse woord, die volleheid van die Godheid, woon lichamelik in jou. En daarom het jy dit, hy sê, en ons het nodig om die salving te kry, en my waar, dyrs vloed die salving. Heilig is met lid en Jy sien, solang ek sê, ek moet opgelei word, gaan ek nog niks doen nie. Jy sien, daar is een plek kom waar ek die opleiding wat ek ontvang het, in plek sit. Jy weet hoe ek opgelei is as een fiats Kan ek onthou, ons het al van ons tweede jaar af, elke vakantie het ons gaan praktisch doen. Want ons moes dit wat ons in theorie geleer het, moes ons in praktijk toepas. Want ek kon nie vir vijf jaar sit by die banke en leer hoe om 'n steek in te sit leer om my operatie te doen, leer om, om al die goedes te doen, as ek dit nie gedoen het nie. Want toe hulle my die slag die graad gee, toe stap ek uit, toe sê ek, ek is nou gekwalificeerde verjaard. Toe sê die eerste hou, die eerste hou wat my bel sê, my koei kan nie kalf nie. En ek rui uit na hierdie auto en hierdie koei kan nie kalf nie. En ek moet hierdie kalf uit die koei uithaal met die kaisersnee. Die eerste kaisersnee in my lewe genadiglik het ek al geleer om een paar steken in te sit. My manne, dit was een marathon, ek en julle versteken. Maar oor mooi, as daar nie in die opleiding een proces was, waar hy ou fysisch goed is gedoen het, dit in praktijk toegepas het nie, sê ek, jy het ek gesit en gesê, die boek sê, die boek het my niks gehelp daardag nie. Die dag moes ek het gedoen het. Dis hoe dit werk. Hy sê, Jylle die salving van die heilige, jylle weet alles. En nou gaan Paulus aan, by vers 23 van hoofstuk 1 van 2 Korinties. Hy sê, maar ek roep God as getuie aan oor my siel, dat ek om jylle te spaar nog nie na Korintie gekom het nie. Nie dat ons heers oor jylle geloof nie. Maar ons is medewerkers aan jylle beleidskap. Want in die geloof staan jylle vast. Hy sê, ons wil nie oor jylle geloof heers nie. Hy sê, ek is nie aangestel om oor jou geloof te heers nie hy sê, ek is een medewerker van jou, onstaan langs mekaar. Hy sê, moet nie my op 'n plek plaas wat nie is nie. Ek is nie boek kant jou nie. Ek is langs jou. Moe nie vir my vraag om vir jou te bid nie. Vraag vir my om saam met jou te bid. Hoor die wat ek sê? Moe nie vir my vraag om vir jou te bid nie. Want ek is nie oor jou nie. Vraag vir my om saam met jou te bid. Dan sien ek, die Heilige is bezig met sy dienstwerk. Ek sien die heiligheid gesê, heren, ek kan bid, stem dan saam met my. Hoor julle? Ek wil vir jou wees wat gebeur, in die godsdienstmodel het ons oor die jare gewoond geword om, iemand moet vir my bid. Iemand moet my bevry. Iemand moet my my verleden, iemand moet dit doen. En en onthou wat God sien nog verder gedoen het, het gesê, die heren het gegeer, die heren het geneem. So ek kon of God beskuldig, of ek kon Godse gesand beskuldig. Hoor jylle, en so lang ek het ek langs die beskuldiger gestaan, en het ek niks ontvang nie, en het ek niks gegroe nie. Ek het al die pad saam geloop, maar ek kom nie in pas nie. Hoor jylle die beeld die so? Ek wil hier ons met die ding verstaan, ons met die verskil sien tussen die traditionele manier van godsdienst beoefening, kom ons noem dit vandag kerk, en die gemeente. Ek sê vanmorgen vir P.W. Ek sê, as ons net nog een kerk is, hoekom rei jy dan van Dalerie Wolle af hierna toe? Daar een baie nader aan jou. Waarom rei jy van Harswater af hierna toe, as dit net nog een kerk is? Maar as dit die gemeente is, hoekom is dit die gemeente? Omdat jy jou hoof en jou die, die voorstand is die gemeente oor een ding en oor een ding alleen, en dit is die woord wat hier verkondig word, die wootskap. Wat hier die gemeente anders maak, uniek maak, jou gemeente maak, is die woord wat hieruit gaan. En as dit nie die rede is wat hier is, nie, is jou verkeerde rede hier. Maar as dit die woord is wat hieruit uitgang, wat jou trek, dan is jy hier verrechte rede. Maar hy sê, dan wil die woord iets doen. Dan wil die woord jou leie, om in pas te kom, met wat God sê en dit is wat Paulus jy so sê, nou gaan Paulus aan, ek gaan nou klomp goed oorslaan, maar hy kom in hoofstuk 2 by vers 14, en hy sê hierdie ding, hy sê, maar God sy dank wat ons altyd, dooring of nie dooring nie hoor, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reek van sy kennis, dier ons oorals versprei. hy sê, die reek van sy kennis, met ander woorde, wat hy sê is dit, hy sê, volwassenheid, so beteken ons as ervare in die woord van gerechtigheid, nou, as ek die woord van gerechtigheid somme net, ach, dat is baie manier hoe ek het kan opsom of definitie gee, maar ek wil vir morgen een definitie daans het, ek sê, die woord van gerechtigheid opgesom, is totale vergifnis. Eens en voor altijd, met een offer voor altijd. God het vergewe, 2000 jaar voor ons gebore is. God gaan nie vergewe nie, hy het vergewe. Daar is geen veroordeling by God nie, daar is geen beskuldiging by God nie. Is julle by? Right. So, dit die woord van gerechtigheid. Nou sê, ons dank God, wat dier ons die reek van sy kennis verspreid. Wat het kennis praat sief van? Die kennis van gerechtigheid, die kennis van vergifnis. Die kennis dat God vir elke mens sê, ek het niks tegen jou nie. God vir elke mens sê, ek het jou vergewe, ek het jou geheilig, ek het jou gereinig, ek het jou waardig gemaakt. Dis die reek van sy kennis verspreid. Dit is sê, as iemand by jou instap in jou huis in, wat beleef hy? Het iemand al vir jou gesê? Jou huis, hierdie huis, trek my soos een magneet, ek wil net hier wees. Weet nie hoe kom nie, maar ek wil net hier wees. Ek wil graag hier kom. Iemand al vir jou gesê? Wee op grond waarvan sal hy dit sê? Op grond waarvan sê mense dit? Sê dit, want hulle hoor vry sprak. Hulle oorwaardigheid. Elke mens is ontwerp voorwaardigheid. En as dit is wat hy in jou huis krij, sal hy weekom vanocht. Goed, hy sê Want ons, dis nou ons, nee, is een aangename geer van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Nou ek wil hier, hy, jylle moet niet verstaan, verlore gaan. Verlore gaan beteken nou nie hel toe gaan, jylle moet mooi verstaan. Dis ouwe, die woord verlore gaan, sien ons in hoofstuk 4, by vers 3. Maar as ons evangelie, hierdie aangename geer, as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan. Nou die woord gaan is een Griekse woord wat saamgestel is uit twee komponente. Die een is apu en die ander een is nooio. Nou jylle ken al nooio, nee, meta nooio. Meta is om te dink soos wat God dink die woord vir bekering, nee. Nooio is om te dink. Apu is om af te skakel. Is om die skakelaar af te sit. Apu is om nie verander te word in my denken nie so verlore gaan, hoor mooi wat Paulus bedoel, wat in ons in de vertaal is, by verlore gaan, beteken dit, ek sit hier, vir een jaar of tien jaar, ek sit in die gemeente, maar ek is afgeskakel. My gemoed word nie aangeskakel, vir Godse waarheid van gerechtigheid. Ek loop die pad, maar ek is nie in pas nie, want dat is nie openbaring nie, want dat, dat gaan nie oop nie, hoor jy? Is wat hy, hy sê, daarom is die geer wat ons verspreid, nou, wie is ons? ons? Ons praat nou van gerechtigheid, dis wat ons definieer. Wat ons definieer is die woord van Godse gerechtigheid. Hy sê, die woord van Godse vryspraak, die feit dat allemaal waarde het voor God, die selwe waarde het voor God, dis die geer wat ons verspreid. Hy sê, vir die oons wat gered word, die oons wat daarna luister, vir die oons wat het aanneem, vir die oons wat, wat toegee aan hulle eie ontwerp, hy sê, is dit is een geer van die lewe tot die lewe. Hy sê, maar vir die oons wat hulle self toegesluite daarvoor, reek van die dood tot die dood. Sê hulle reek, maar vir een reek het lekker, vir die ander reek het sleg. En nou verduidelik Paulus die ding nou verder vir ons nie, vir jou verduidelik hoe dit werk. Hy sê, vir die laaste reek van die dood tot die dood, maar vir die eerste reek van die lewe tot die lewe, en vies tot die die ding in staat. En nou gaan hy aan, hy sê by oogstuk 3 by vers 1, hy sê, begin ons dan weer om ons aan te beveel. Of het ons miskien so sommige aanbevelingsbrieven nodig aan jylle of van jylle. Hier verwijs hy weer na die systeem toe. Die systeem sê, het jy die rechte papiere, het jy die rechte kwalifikatie, het jy lang genoeg op universiteit gesit, wat is jou theologische achtergrond, wie endorseer wat jy sê, onder wie se covering is jy, hoor jy die goede. Hy sê, het ons alweer aanbevelingsbrieven nodig aan jylle van jylle. Hy sê, jylle is ons brief gekennig gelees dier die mense jy is my brief as die heilig is bezig is met hulle dienstwerk is die vrug van jou lewe is die voortplanting van die getuienis van jou lewe is die woord wat jy verkondig, is die disciple wat jy gemaakt het hy die persoon gee getuienis van jou hy is jou brief hoe brief weet jy Hoe lyk jou brief? Hoe lyk die ouwens wat jy geraak het met die evangelie? Hy sê, jylle is ons brief geskryf in ons harte. Hoor mooi wat sê Paulus? Hy sê, jy is in my hart geskryf. Of jy nou in pas is of uitpas het, het, hy sê, jy is nog steeds in my hart geskryf. Hoe kom sê Paulus so? Hy sê, besef jy, elkeen van ons is in Godse hart geskryf. Of ons in pas of uitpas het. God het ons even lees. Sels as ek uitpas het, is dit in my lief. Hy veroordeel my nie, hy beskildig my nie. Hy sê, ek is in Godse hart geskryf, en sê Paulus, ek is in pas met God, daarom is jy in my hart geskryf. Of jy vir my glimlach, en of jy vir my tevrede is, en of jy my kwaad is, jy vir my hart geskryf, dit is wat Paulus sê. Hy sê, jylle is ons brief, geskryf in ons harte. Geken en gelees, ek dink so, wat sê die volgende woord, hy sê, duidelike brief van Christus, dier ons dienst bereid, skryf nie met ink nie, maar met die geest van die levende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die haard, en so vertrouwe het ons, dier Christus by God. Hy sê nie, dat ons uit ons bekwaam is nie. Paulus sê, nou is my bekwaam, my tijd, my papier uit nie. Paulus is die ene wat gesê, ek is hybreer, hy hybreers, ek is hy israelite, ek is onder die verbonde in die belofte, ek is uit die stam van Benjamin, ek is besnui op die achte dag, ek is onberustlik wat die wet betref, hy sê, maar dit wat my bekwaam gemaakt het, in die oog van die wereld het ek as drek beskou, drek is nie kansel taal nie dis is nare woord hy ek het as gemors geach as waardeloos geach om my ander kwalifikatie te kry, die kwalifikatie van die salving van Godse geest en daar die salving stel my in staat om briewe te maak jy word my brief om disciples te maak om met die getuienis van my lewe disciples te maak, en die disciples is my brief. Dis my aanbevelingsbrief. Goed. Recht. Dis vir my so interessant nie, hoe baie mense gebruik aanbevelingsbriewe. En die oons wat hulle krij om die aanbevelingsbriewe vir hulle te skryf, is oons wat oor hulle is. Oons aan wie hulle hulle self ondergeskik bestel. Jy nie oomlik as ons in klasse is, ek is ondergeskik aan jou, of ek is groter as jy, as ek in die moeilikheid, want by God is ons allemaal gelijk. Maar Paulus sê, die vrug van my bediening is my brief. Hy sê, ek laat nie anhoues oor my skry wat hulle van my dink nie. Hoe goeie student was ek nie. Hy sê, die vrug van my bediening, dit moet vir my praat. En niks anders nie, nie dit. Hy sê, hy het ons bekwaam gemaakt, nie dat ons uit ons self bekwaam is nie, om iets uit ons te bedink nie. wat ons bekwaam het is uit God, wat ons bekwaam gemaakt het as bedienaars van een nieuwe testament, nie van die letter nie, maar van die geest, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend, nou ons weet, hy sê nou, hier is twee bedienings, dis die bediening van die letter, wat sê, ek het aanbevelingsbrieven nodig, dis die ouwe godsdienstmodel, of die bediening van die geest, wat sê, ek het geen aanbevelingsbrieven nodig nie, juist my brief, ek is bezig met my dienstwerk, ek is nie meer bezig in opleiding nie, ek sal alweer in opleiding wees met julle verstaan, ek sit nou nie in w dat my opleiding klaar is, dat ek een dag as ek doodgaan, dan krij ek die kwalifikatie nie. Die kwalifikatie gaf my niks beteken die dag as ek dood is nie. Daarom het ek nodig om indiens opleiding, nou indiens opleiding te staan, en niemand kan dit vir jou doen nie, behalwe jyself nie. Nou gaan hy aan, hy sê, want as die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer in heerlijkheid was, so dat die kinders van Israel nie die oog kon vestig op die aangezicht van Mooses nie, vanweer die heerlijkheid, van sy aangezicht wat toch moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlijkheid wees nie? Wat as die bediening wat veroordeel heerlijkheid was, veel meer is die bediening wat rechtverdig maak oorvloedig in heerlijkheid. Want wat verheerlijk was, is ook in hierdie geval nie verheerlijk nie vanweer die alles oortreffende heerlijkheid. Waarvan praat hy? Paulus sê, hy sê, daar is twee bedienings, Hy sê, ons het nou bedienaars geword, nie van die ouwe nie, maar van die nieuwe, van die nieuwe testament. Hy sê, want as die bediening van die dood, nou moet julle mooi luister. Paulus skryf in Romeine 7, hy sê, die wet is heilig en goed. Maar nou noem Paulus die wet, die bediening van die dood. Hy sê, want as die bediening van die dood, wat met letters op klippe gegrafeer is, in eerlijkheid was. Hoekom sê hy dit was in eerlijkheid? omdat toe Mooses die wet ontvang het, het sy gezicht so geblink, dat die kinders van Israël nie daarna kon kyk nie. Hoor mooi, hy lief, hulle oog verblink. Hulle het akehuis gekry. Re, en wat Mooses gedoen het, hy het het doek om sy gezicht gedraai, dat die heerlijkheid nie op hulle zou sky nie, want Mooses het geweet, dat daar die heerlijkheid, van die ouwe testament, van die ouwe verbond, moest vergaan. Dit was die tydelike heerlijkheid. En dit moes vervang word met een groter eerlijkheid. Maar het gesê, die dilemma is, die ouwens wat gesmaak het, wat die ou eerlijkheid was, gaan by die eerlijkheid blij sit, en in die proces, hulle rug draai op die nieuwe eerlijkheid. Nou, dit is baie makkelijk vir ons om het toe te pas, by mense van Paulus' tyd, maar wat van ons tyd? Hy sien, so baie van ons het groot geword, in een godsdienststelsel waar daar baie heerlijkheid was maar is ou verbond heerlijkheid en as ons ons verblij in die heerlijkheid sal ons nie die heerlijkheid sien wat moet verander nie sal ons nie sien wat God instoor het nie, en nou sê hy dat hy sê as die bediening wat veroordeel luister, hy sê vers 9 want as die bediening wat veroordeel ek vir jou vraag vir jou lewe wat gaan binnen jou lewe aan Is daar een bediening in jou wat veroordeel? Wat jy self veroordeel? Wat mense veroordeel? Is daar? En dat gesê dat as verskil tussen oordeel en veroordeel? Ons het nodig om te weeg. Ons het om optredes te weeg en te sê, jy mee stem ek saam en jy stem ek nie saam nie. Maar, die bediening wat veroordeel, dit was die ouwe verbond, want dit die wet. die wet die oomlik dus, kijk mooi, wet het gevra vir straf, vir vergelding. Derebei, wet het vir vergelding gevra. Die wet het gesê, die oortreding en ongerechtigheid en misdaad moet gestraf word. Nee, so as dit in my is, om te verwag, dat daar vergelding moet wees, op wat er manier ook al, met andere woorde, hier binnen en roep dit vir vergelding, dan is ek in die ouwe bediening dan refereer ek terug na die wet toe. Wat sê Paulus? Hy noem dit die bediening van die dood. Maar as daar vry sprak is, die bediening van die geest wat rechtvaardig maak, nou die Gees sê rechtvaardig, geest sê ek maak een onderscheid tussen wat jy doen en wie jy is. Wat jy doen is afskiewelik, ek sê, dit is afskiewelik wat jy doen, ek veracht het wat jy doen, ek sta netee, maar jy is nie afskiewelik nie dit is waardevol. En jy sê daar baie keer sikkel ons in die gemeente daarmee. As jy by my kom, en jy sê vir my, dit wat jy doen, is nie in plek nie, is nie in pas nie. Dan is die manier hoe die vlees reageer daarop, oor jy sê ek is nie goed genoeg nie. Jy het my te nagekom, hoor jy. Dan trek ek het op my, wie wat ek dan, dan gaan ek vir vir die terug na die ouwe verbond toe. Maar wat ons moet sien in mekaar is om in mekaar te sê, ek kan jou en jou optrede van mykaar sky, Ek stem nie saam met jou optreden nie. Maar het verander nie jou waarde en jou absoluete voor God nie. Jou absolute onskuld voor God nie. Want Jesus die prijs met Jesus offer vir altyd betaal. So sê jy, hoe belangrijk is dit, dat ons hierdie gesprek tegen mekaar moet oophou in die gemeente, so daar nie een wrok in my om. So dat ek nie met die klip in my hart loop nie, maar dan loop ek een dag en een week in een jaar, een maand en een jaar, loop ek die paad, maak is nie in pas nie. En wie wat gebeur met my, daar gebeur iets oor wat sy, hy sê, Want, vers 11, want as wat moes vergaan met heerlijkheid was, veel meer is dit wat met blie en heerlijkheid. So die ouwe verbond is wat moes vergaan, dit was heerlijk. Maar daar is een veel meer heerlijkheid. En jy sien, jy kan my makkelijk, in ons terme, jou ouwe bediening, jou ouwe, wil ek sê, godsdienstbelevenis, wat positief was, en dat is klomp positieve belevenisse in my godsdienst, dat ek gehad het, voor ek jy gerechtigheid ontdek het. Maar hy sien, ek kan aan nou terugverwijs na my godsdienstbelevenis te toe. Ek praat nie eers weer terug van die wet van Mooses nie, maar eindelijk was hy die wet van Mooses. En dan bly ek by die heerlijkheid sit in wie wat, dit sluit my hart vir dit wat moes kom, want, hoor nou, speel dit uit, hy sê, terwijl ons so daarna gehoop het, gebruik ons baie vrijmoedigheid, nie soos Mooses nie, wat die bedekking oor sy aangesig gesit het, so die kinders van Israel nie die oog kon vestig by einde van dit wat moes vergaan nie. Maar hy sin is verhaard, nou kyk mooi wat sê, wat gebeurde. Wat het die volk gedoen? Die volk het nie verhouding met God gehad, ouwe verbond. Mooses het. So wie was Mooses? Mooses was God sy verteenwoordiger onder die ouwe verbond terecht. So wat het die volk gedoen? Elke keer as daar fout gaan, as iets nie lekker loop by die volk nie, wat het hulle gedoen? Het het gemurmureerd tegen Mooses. Eindelijk het hulle gemurmureerd tegen Het het gemurmureerd God as jy in Korinties 10, waarvoor daar nie nou tyd is nie, as jy dit gaan, sê jy dit sien, as jy eindelik teen God gemurmureer, maar dan gaan klaar hulle by Mooses, as dit kwaad vir Mooses, nou sit Paulus in die ding, hy sê, omdat hier so voor onvolwassenheid is, by die ouwes in Korinties, beklui hulle nou mo moet Paulus, <laughs> plaats dat hulle eie doorings uittrek, beklui hulle moet Paulus, omdat hy nie hulle kom besoek het get, in tyd nie, hoed die, die die probleem, dit wat Paulus van praat, hy sê, dit is die krisis waarmee ons staan, Hy sê, want jy sien solank as wat ek Moses kan beskuldig. Solank as ek iemand vind, wat doen ons? Wat doen ons in ons gemeente? Wat het ons in die kerk gedoen? Die dominee het nie by my gekom nie. Die pastoor het my nie besoek nie. Die het nie vir my gebid nie. Die was nie daar vir my nie. Die het my nie ondersteun nie. Hoor jy? Hoor jy? Wat sê dit? Ek skuld vir Moses. Wat sê dit? Ek staan myself, ek het myself alweer onder Moses geplaas. Ons sê kritiek aan Moses. Paulus sê, vaste spijs is volwassenis, wat geestesvermoedens besit. Luister, mooie mense, ek het net nou uitstelling gemaakt, ek wil om weermaak, hulle jylle dit, mooie hoor. Moe nie vir jou vir jou om te bid nie. Viram my om samen jou te stem. Ek is nie oor jou nie. Ek is met jou. Ek is langs jou, ek jou, Maar dit gaan my nie help om vir jou te bid as jy in passiviteit sit nie. Ek gaan nie vir my help om vir jou te bid as jy kies om ewiglikke baba te bly, wat sê jy, dat sê doorde om my vlees nie. Maar as jy by my kom en sê, luister, die doorde om my te kwijt, help my om dat ding uittrek. Dan het ons dit. Maar dit moet jy sê my sê, ek kan dit nie reik nie. Ons het nodig om mykaar op hierdie punt te vind, is jy hulle by my. Want jy sê nie, moet iets met ons gebeur, hy sê, as ons weg kan kyk van Mooses af, dan gaan ons nie meer, dan gaan jy nie meer hierdie situasie kry, waar ons mekaar verwaait, in die gemeente, luister mooi, wat is die gemeente? Moet die aangename geer wees van die lewe tot die lewe, gemeente collectief moet die huis wees waar mense sê, hier wil wees die mooiste woorde wat ek kan hoor, is dat ouwens hier instap by die dier, en sê het ons hier instap toe sê hier ons hier wees die punt is, dis wat hulle beleef aanvankelijk, maar is dit hulle beleefd is in ons of hoeveel, hoeveel wettiesisme is daar nog, hoeveel mooses is daar nog onder ons Maar so lang as wat ons dit uitstel om die volwassen man te wees, so lang as wat ons bezig met ons dienstwerk uitstel om eers gekwalificeerd te wees, gaan ons nooit daar kom mee. Maar die oomlik as ek kwalificeer, as ek begin met my dienstwerk, dan kom ek door die volwassen man. Dan groei ek door die volmate van die volle groete van Christus. En my tyd is nou om, en daar het het opgesom verlede week, toe sy die vorige week opgesommet heet te sê, maak dit amtlik. Ek denk vanmorgen toe ons hierdie rooftop sing, All that I am, alles wat ek is, is is is. As dit nie net een lied is nie, maar as dit jou lied is, as dit jou lied is, jou lied is om te sê, jyre, ek boort dan nie, alles wat ek is, alles wat ek het, boort dan nie, sonder reserve, dat jy die eerste stap geneem om te kom tot die volwassen man. Ons al as die Heere ons toelaat, al ons het die ding maak volgende week. Die essentie, wat ons wil sê, is, dit, is ons, moet een aangename geer wees. Ons kan nie een aangename geer wees, ons mekaar buiten opjeet nie. Ons kan nie een aangename geer wees, as ons Mooses tis ons toelaat nie. Ons kan nie Mooses tis in ons toelaat nie. Mooses is, is dood. Dit is wat God vir Joosja gesê het. Onthou jy, hy sê, my knag Moses is dood, Moses is inderdaad dood. Maar toe sê hy vir Yeshua, Jesus, Joshua was die beeld van Jesus, hy sê, lei jy my volk, en die volheid is, laie jy hulle in die beloofde land is, wat is ons beloofde land? Ons beloofde land is nie die hemel eendag nie, ons beloofde land is nou, ons beloofde land is die voorheg, om nou, die vermoedte in my eendoring uit te trekken, Ons beloofde land is nou die voorrecht om vrugbaar te wees. Die weet wat my interessant is, as ons klein is en ons is nou voorby die Excel Self stadium, dan my gaan ons groei en dan my gaan ons droom oor wat? As ek een dag groot is. Want wat gaan ek doen as ek een dag groot is? Die essentie as ek een dag groot is, ek gaan vrugbaar wees. Geestelike volwassenheid is om vrugbaar te wees. Geestelik vrugbaar te wees om kinders voort te bring, geestelike kinders voort te bring met die getuinis, met die saad wat uit my leven voortkom met die saad van Godse gees wat dier my wil vloe daarvoor het ek nodig om pas te wees met God daarom is dit vir my belangrik om weg te kom van my Mooses begrip ek het nie redder gekom by wat ek wou kom nie maar ek wou sê Ons gemeentese andersheid leed daarin, dat ons nie een moosesbediening is nie. Ons gemeentese andersheid leed daarin, dat ons die bediening wat vry spreek, die bediening wat rechtverig maak, verkondig. En dit beteken, dat elkeen van ons gelijksta voor God. Elkeen die selve vermoeid voor God. En die sukses of vrug van ons leven gaan afhang tot wat en mate ons dit snappen wat er maat ons bereid is om dit toe te pas en of ons die keus gaan maak om terug te draai en te gaan sit by die heerlijkheid wat eindelijk lang al vergaan het, maar en waar ons vasthou, herens uit ons verleden was dit iets wat grand was Paulus het klomp grand goed in sy dewe gehad en sê ek het dit strek miskaf so al my godsdienst goed is wat goed was moet ek by die plek kom om dit in te ruil en te sê jyre, dit is voorby ek is in die bediening van die Nieuwe Testament, hy is veel meer nou, vir my in stoor. Een derde jimmel, een geleentheid om te beleef, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat hy bedink het, vir die wat hy lief het. Breis die Heere Vader, ek dankie, dankie dat hy met ons bemoeienis anhou maak, dat hy, hy appel op ons, ook vandag staan, Heren, dat ons hierdie week kan in instap, ons hier kan uitstap en sê, heren, ek kan nie langer uitpas met die wees nie. Ek kan nie langer rai op godsdienst en my godsdienst oortuigings nie. Ek het nodig om my godsdienst oortuigings te verruil vir die oortuiging wat jy van my het en die oortuiging wat jy het van elkeen wat saam met my in die gemeente is en elkeen wat daar buiten in die straat is. Heren, dan moet dit die die roepen na vergelding, die roepen na wraak, die roepen na straf, moet het uit ons levens wegvat wat. Omdat ons mense kan sien, mense kan vry spreek, mense kan liefhe, toe ek kan toelaat, om mense door ons lief te hee, ek heer die daarvoor vader, in Jesus' naam. Amen. Amen. Amen.